itakapokuwa ufisadi umekatazwa na umeamrishwa islah kutengeneza utenge, fa ina aazama alifsad an aqaidu aqidunnas hakika ufisadi uliokuwa mkubwa zaidi ni kuharibiwa itikadi za watu ikiwa afisaji umekatazwa kuharibu watu majumba yao kuharibu miji mitaa kuharibu eh, maeneo mbalimbali kuharibu mali za watu itakapokuwa ofisaji huu umekatazwa basi ufisadi mkubwa zaidi ni kuharibiwa itikadi za watu takapofikia kiwango akasimama shekhi akakulingania lakini katika kulingania kwake Anaiharibu itikadi yako au <coughs> akapatikana dai katika mashefi katika wazungumzaji akakwambia maneno lakini katika yale maneno anayokuambia anakuharibu wewe itikadi yako basi huu ni ufisadi uliokuwa mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa mali majumba mashamba na afya watasawuratihi na kuadibia watu mitazamo yao na afkari na fikra zao Ikawa ile, ile mitazamo na fikra sahihi zinaharibiwa <coughs> mtu anapewa fikra ambazo sio sahihi anapewa mitazamo ambayo sio sahihi fisadi huu ni mkubwa zaidi Wayuqta 'alayhimu ttariq fi masirihim ila Allah Katika hili la kuharibiwa itikadi anasema Sheikh wayuqta na ikakatwa Ikakatwa 'alayhimu ttariq njia yao fi masirihim ila Allah katika kumuelekea kwao Allah ile njia ikakatwa ikao wao tena zile itikadi sahihi walizonazo ambazo zilikuwa zinawafikisha salama kwa Allah zimeharibiwa tena na baadhi ya watu mwanzo walikuwa wanaamini kwamba Allah yuko mbinguni lakini wakaja masheke wakawaambia hapana Allah yuko poputi wakawasomea waliyosomea au waliwasomea Hatimaye tahamaki na wewe kweli ukakubali kuacha ule mtizamu wa sawa kwamba Allah yuko mbinguni ukaharibiwe hii ukaamini kwamba Allah yuko popote Mwanzo unakutajije kwamba masahaba wote ni watu wa kiponi Lakini kwa sababu hauna tamii haujui ni shekhe gani wa kumsikiliza na shekhe gani haifai kumskiliza ukakumbana na baadhi ya walinganizi wakakulingania wakakusomea waliokusomea wakakuaminisha kwamba Abu Bakar ni mtu wa motoni, Omar ni mtu wa motoni, Uthman ni mtu wa motoni, Mama Aisha ni mzinifu, kadha wa wakali. Tahamaki wewe ukaama katika ile itikadi yako ya sawa uliyokuwa nayo mwanzo ukajikuta umeingia katika itikadi hii ya pili baada ya kukutana na walinganizi hawa <coughs> ulikuwa na msimamo wa sawa kwamba mimi bwana katika uislamu wangu nataka nimfuatie Allah na mtume wake maelekezo aliyotua Allah na maelekezo aliyotua mtume wake Allah alaihi wasallam Ndiyo uislamu wangu na ndiyo sheria yangu Qur'an ndio kitabu changu na sunna ndiyo muongozo wangu chaajabu ajabu na baadhi ya mashehe wakakuambia hapana Izi sunna hizi zinawagawa watu ili uungane na watu na ufanye hili na hili na hili na hili ndio jamii Na leo kona allah mbona kweli watu wanafanya haya mambo mashehe zetu wa zamani walifanya na wazi wetu pia walifanya tahamaki ukajikuta unaacha ule msimamo wako wa sawa uliokuwa nao tangu mwanzo unaingia katika misimamo hii ya pili ufisadi huu tunasema hapa umeharibiwa itikadi yako na ile njia yako salama ya kwenda kwa Allah imeharibiwa kwa sababu wanadamu wote wanaumbwa au wanazaliwa katika maumbile ya sawa watu wanazaliwa katika mumbile ya sawa Anasema wayuhababihim anil fitrati allati fatarahumullahu alayha Na wanawikiwa kizuizi wanatuliwa katika maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba Fa hadithi katika hadithi na siimam mtume salla allah hadi ambaye amehitaji alimamu muslim kullu mauludin yuladu ala alfitra kila mtoto alizaliwa kila alizaliwa kwa maana mimi nimezaliwa na wewe umezaliwa mama yako pia mizaliwa baba yako pia mezaliwa wote tumezaliwa paka wazi wa zamani wote Kulu mauludin Yuladu ala alfitra kila aliizaliwa kuzaliwa kwenye maumbile sahihi ya uislamu anapozaliwa tu automatically anakuwa katika maumbile sahihi Faabawahu abawahu yu, au yunasirani au yumajjisani wazazi wake wawili you watamfanya kuwa ni Yahudi au Yunasirani au watamfanya kuwa ni Mkristo au Yumajisani au watamfanya kuwa majusi kwa maana wazazi wanaweza wakambadilisha mtoto katika maumbile sahihi Kwa hiyo wewe ulipozaliwa umezaliwa katika maumbile sahihi lakini kuna vitu vinaweza vikaja vikakutoa wewe katika maumbile iliyokuwa sahihi Wayadhuduhum qawlun nabiy sallallahu alayhi wasallama fi ma rawahu muslim nguvu kauli yake mtume aliposema ala inna rabbi amaranini an uallimakum ma jahitu mtume ala tambueni inna rabbi Kika la wangu amara ni ameniamrisha mimi albu allimakum nikufundisheni ma jahiltum yale le ya yajua mola wangu ameniamrisha mimi niwafundisheni yale msiyo msio yajua Mima Allamani katika yale aliyonifundisha Yawmi hadha leo hii yale msiojua yale ameniamrish leo hii niwafundisheni katika yale ileo leo hii Akayataja mtu mliyotaja kisha akasema wa inni khalaqtu ibadi kullahum <clears throat> Na katika yangu mimi nimeoumba waja wangu wote wakiwa ni unafaa ni yani watu waliokaa katika tauhidi ya sawa na wako mbali kabisa na ushirikina malu ila atawhid wabtadu anishrik waamegemea kwenye tauhidi na wamejiweka mbali na ushirikina nimeumba hivyo wao wangu <coughs> kisha mtume anasema wa inna <coughs> hakika yake wao watu atadhumu shayatin wakajiwa na mashaytan fajitaltuhum an dinihim wal mashaytan wakawaumrusha hawa watu kuny duniao wakawaifusha katika maombi sahihi ya duniao Waharamat alaihim ma ahlaltu lahum hawa mashaytan wakaje kuharamishia yale niliyowahalalishia Baadhi ya mambo ambayo niliwaambia kwamba wao wayafanye ni halali <coughs> wakaja mashaitani wakawaharamishia haramishia msifanye Allah kawahalalishia wao kujisitiri katika stara ya sheria wakaja mashaitani wakawaambia hapana msivae hivi vaini hivi mkivaa hivi mnapendeza hivi kuliko mkivaa vipi Yale yani mambo ambayo nimewalalishia wao Mashiitani wakaja kwa Nikawaambia Ni wanawake katika yao wanayovaa basi ya buruzi yavuke kongoo mbili. Wakaja mashiitani wakawaambia hapana nyinyi vaini nguo ambazo ziko juu ya kongo mbili zifikie kwenye magoti au ziishie kwenye mabaja aauzifike kwenye niko Msivai nguo ndefu lakini nikawaambia wanaume wavae nguo ambazo hazivuki kongo mbili shetani wale wale wakaja wakawaambia hapana nini vaaeni zinazoguruuza yani wanaume wakaambiwa wavae zinazoguruuza na wanawake wakaambiwa na mashaitani wavae zisizoguruuza hali kuwa mbili wanawake wa faisi na wanaume wa faisi kwa yale ambayo nimeyohalalishia na shetani wakaja wakawaharamishia waamartuhum waamartahum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana na wakawaamlisha Wanishirikishe katika mambo ambayo sijaathlimshia dalili au wafanye mambo ambayo sijawadilimshie ushahidi wa mambo hayo ile dini ya sawa ambayo ina maelekezo kabisa kwa majambo hiji ulifanye mtume amelekeza hivi wao wakawa hawataka kuyafanya yale na ile mambo ambayo hayana maelekezo kutoka kwangu yani Allah Kadhalika wa mtume sallallahu alaihi wasallam elimangu wao ndo wakayafanya na wakayatakidi kuwa Ndiyo dini ya sawa katika maisha yao Hii kazi ya yameshefani hali Wala shakka anna hadha a'dhamu ad wa ashnahu bila shaka hii ndio dhulmu kubwa zaidi ndio dhulma kuangamiza zaidi kaifa la waqadisarat qatibatu dhalika kusralad dunya wal utasemaje hapana shidma kubwa Hali ya kuwa mwisho wa haya yote watu kutoka katika maumbile ya sawa mwisho wake ni kupata hasara za duniani na akhirah huo mwisho wake amna mwisho mwingine sana unachofanya lakini jua kabisa kwamba mwisho wa siku kuna kupata khasara katika maisha ya dunia kadhalika kuna kupata khasara huko akhira wa fi hadhihi alazmina almutakhirah Alati hadathat fiha alhiyah na katika zamahizi tulizonazo zamaza mwisho ambazo yamepatikana mabadiliko mengi sana. Wakati sisi tunawahimiza watu kushikamana na sunna kuna watu kwa maksudi kwa jitihada zao za maksudi wanawahimiza watu kushikamana na bid'ah. Wanawaambia, "Hapana, msitaki msfuate sunna, fuateni bid'ah." Haliakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahimiza, "Fa'alaykum bi shikamani na sunna zangu na anakataza anasema wa wa muhdathati al-umur na oleweni na mambo yaliyuzushwa bida kwa maksudi leo kuna watu wanaambiwa na kulinganiwa wasishikamani na sunna na washikamani na bida na mtume aliwainiza watu washikamani na sunna waachane na bida na hawa ni walinganizi na hawa ni mashaikhi ambao wanawalingania watu linapokuja jambo la sunna utaona hawana time nalo bali yasuddu lanaasa Anha bali wanawazuia watu na hiyo sunna na na hadithi ziko nyingi za mtumi zinaelekeza sunna hiyo lakini mbaya zaidi hawakuishia tu Kwenye kuwakata za watu kwenye hizo sunna amarahum bilbidaa wakawaamrishia kwenye uzushi wakawaambia jamani ye, kuna mauliji tare fulani tuchangie mchele tufanye moja mbili tatu jamani ye kuna msiba si fulani siku ya tatu leo imeshikimia tuka pike chakula tukafanze dua tukafanzi moja mbili tatu jamani yeye kuna arobaini leo ya marehemu fulani twendeni michango inapitishwa e na asiyechangia na yeye pia asiyetushirikiana naye ele zile vita ndio watu wanaamrishwa wazifanye na zile sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم atekezifanya watampiga vita msibagani bwana ule sivabana hakuna hata chakula. Watu umetoka mbali. Watu kaza. Saba gani? Kuzika gani kule? Hata lakini hajesomewa bwana. Eh? lakini hajesomewa. Yaani zile suna na ule utaratibu wa mtume watu opiga vita. Na zile bidaa ambazo hazina dalili. Sio yinyi tu kwamba hamjui dalili. Hata hao mnaoitakidi kwamba ni mashekhe na wanazifanya hizo bidaa na wanawahimiza watu kwenye hizo bidaa wao pia hawana dalili nyinyi mfani hamna dalili na wale walowahimizeni mfani pia hawana dalili hawana hoja za kielimu Ndiyo maana hapa inasema Allah anasema Malam lam unazzil bihi sultana mambo ambayo sijayaletea dalili ko nyinyi mnaoombiw hamna hizo dalili na hao wanaoehimizeni kwenye haya mambo pia na wao hawana hizo dalili lakini kwa sababu ya kutimia utabiri wa mtume sallallahu alayhi wa ali wasallama na hapa ndipo watu wanabadilishwa itikadi zao zinaharibiwa Automatikal watu wanajikuta wanafuata njia na maelekezo mengine mbali na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watazayyanat ad-dunya al-khutabuha nadunya ikapambwa na, na wazungumzaji wake kwenye kuzungumzia dunia wakaipamba dunia kashafa ahlul ahwa an atmiatuhum wato matamanio wakafungua waletasharat bidaohum nabida'dzao zikinea ika watu hawauni taabu kufanya bida'a Na wala hawauni taabu kumkhalifu mtume sws katika sala wala si katika funga wala si katika ija wala si katika zaka wala si katika mazishi wala si katika athida hawauni taabu wa ukwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wa alihi Leo niliye kapatikana dufu sehemu watu wakapiga dufu wanawake na wanaume Wakacheza wakata viuno na ni mtu baba zima michanganyika wanawake na wanaume Leo vikafunguliwa vyo mbalimbali ambavyo hakuna elimu isipokuwa kuna shuhuri kila wiki utasikia huku kuna shughuri, baada ya siku mbili wazazi changieni kuna shughuri sehemu fulani baada ya wiki mbili kuna shughuli si mfulani sare fulani zinatakiwa. shughuli watafanya wenyewe. Kuna shughuli hapa hapa kwetu. Ilimradi shughuli Na hakuna elimu inayopatikana. Kwa bidaa zao zikaenea. Wahiyati madhahibu aslafihim baada amkana baida. Nazikhuishwa madhhabu za waliowatangulia baada ya kuwa madhehebu hizo zilikuwa zimeisha Walubisha bishati kutubu lahum na vitabu vyao vikafukuliwa tena baada ya kuwa vilikuwa vimesahaulika wadhaharat afkar jadida wabarazat jamaatun muasira mutabaina fi makasidiha zikadhi hili fikra mpya watu wakaacha msimamo wa sawa na dunia sawa neka yakaibuka makundi mapya yani kutofutiana katika makusudio kila kundi lina malengo yake na haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyatabiri kama kuona katika mihadhara ya mbele haya ni mambo ambayo yametokea na makundi mbalimbali mukhtalifatul fi hatiha yenye kutofutiana katika mielekeo kila kundi lina mwelekeo wake mtanachifata katika ghayatiha na wa wasailia kupingana katika malengo yake na njia kundi hili lina lengo fulani na njia ya kutumika ni hii na kundi hili lina lengo fulani na njia ya kutumika ni hii na yote yanalingania uislamu ikafikia kiwango wa wakalalamika wakasema mashehi mnatuchanganya kilamto semalaki amjaye kusikia kama ah, sima hivi sameituni na ma sameituni msikie sio kama sasa mashefu wanachanganya kwa nini huyu bwana anasema yafaa huyu bwana anasema hifai huyu bwana anasema hivi huyu bwana anasema hivi haya Ndiyo mambo tunayoyazungumza hapa kwa sababu tayari makundi ya kumengi yanatofautiana katika fikra katika mitazamo katika malengo katika makusudio katika njia ametaja Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala maneno katika kitabu chake alichokiita hadihi da'awatuna wa aqidatuna anasema wa kulli yada'i wa salam wa layla la tuqirru lahum bi daka na kila mmoja katika wao anadai amefika kwa layla na Laila hawakili wao kwa hilo. Laila akiulizwa fulani kaja kukuposa, Laila sima hapana. Lakini kila mtu anadai ameenda kwa leila Wanasema unaojioni leila waarabu wanatumia jina la leila kwa maana ya mwanamke mzuri ambaye kila mwanaume anataka awe naye kisa aliposema kullu yaddi waslan bilaylila kila mmoja anadai kufika kwa lela wa la takirru lahum bila lakini lela akiulizwa eti fulani ameja kun deposit kuna fulani ndo nani fulani bwana yuko hii inapigwa kwamba lela ni hak moja anadai kwamba yeye yuko katika haki akisimama akilingania atakwambia hu ndio kweli na hii ndio haki moja mbili tatu hii ndio haki wa laila la, la tuqirru lahum bi lakini haki ikiangaliwa vizuri hailikili jambo hilo anao sema yule kwamba ni haki haki inasema hapana mimi siko huko kwa sababu kila mtu kudai kwamba hili la kake ndio haki ni watu wakachanganyikiwa haki ni ipi ikiwa hawa wanasema hivi alafu kisha wanasema hii ndio haki na wale wanasema vile wanapingana na hawa alafu wanatuambia kwamba ile ndio haki alafu kuna wengine wale kule hawaungani na hawa wala hawa wanatuambia vingine kisha wanatuambia kwamba wale wanasema wao ndio haki alafu kuna huyu hapa sasa sasa hivi anazununga haungani mkono na huyu wala yule wala yule lakini pia na yeye anasema kwamba yupo katika haki. Haki ni ipi? Hapa ndio yakazalika maneno na fikra kwamba mashehi wanatuchanganya. Lakini <clears throat> tumeona utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ni mambo yatatokea katika zama za mwisho ikhtilafu sitakuwa ni nyingi si moja wala si mbili na mtume akatupa silaha fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i arba'ashid. na mwendo wangu na mwenendo wa makhalifa waongofu. Hii ndio silaha tuliopewa katika zama hizi. Yatakapoibuka mambo haya ndio maana mwanzo tulitanguliza maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. <coughs> Kwa hiyo haya ni mambo yenye kutarajiwa. Ni mambo yenye kutarajiwa kutokea. Kwa hiyo itikadi yako inakuwa na watu hawa Ima watakuwa ni mashehe au watakuwa ni waganga wa kienye. Maana kuna wengine pia hawajielewi. Wawata watu wa wagango wakisema kienyeji wa tu. Waangalie chochote. Atiba naik. Ni wafuasi wa kila mpige kelele. Kila mpige kelele wanamfuata. Laysa kullu man yahmadu ya yutba'u. Sio kila anesema innal hamdalillah anafuatwa sivyo wala sio kila mtu atakayesema ndugu zangu waislamu na kuhisieni pamoja na kuhisi nafsi yangu kumcha allah basi anafuatwa la tumelitwambia kwamba kuna du'atun ala abwabi jahannam kuna walinganizi wenye kuwalingania watu katika milango ya mtoni man ajabahu ilayha wadhfuhu fiha yeyote kubalia wao katika daawa zao Watamtumbukiza katika huo moto nikifika hapa tunakuwa tumefika mwisho katika mahadhara wetu wa leo katika kuyeleza haya ili watu wajue kwamba safari tuliyonayo ni ndefu na zetu za kutafuta haki ni kubwa sana na jamii tuliyonayo imekumbwa na mabalaa haya ambayo tumeyaeleza na kuna wengine wanayafanya haya kwa sababu hawajui hawajui basi hamaki unamkuta mtu wanafanya Hawa Allah subhanahu wa ta'ala ameambia fala taqad ba'da maa al ma'al al-zalimin Ukishapata ukumbusho na ukafahamishwa Usikai tena na watu madhalimu baada ya kujua Usikae tena na watu madhalimu baada ya kujua Kwa hiyo kuna wengine wanafanya hawajui Lakini kuna wengine wana maslahi binafsi wanaoyapata katika mambo haya sija ukaona tu watu wanamania ukadhani kwamba ni msimamo wake <clears throat> au kadhani kwamba ni kweli ana dalili za kutosha katika hilo isipokuwa kuna maslahi fulani anayapata hivi. kwamba afanya haya kuna maslahi fulani anayapata. Baada ya jambo lake kuisha kuna pesa anapewa. Kuna misaada anapewa na baadhi ya watu kuna watu kwa kunyimaya. Mimi hamjui Ye anawambia fanye nifanyeni, fanyeni, fanyeni, fanyeni. lakini yeye kuna maslahi anayopata. Katika hiyo kadhalika pia katika mali. Anaishi kwa njia hiyo. Kwa hiyo kama atakali ile njia maslahi yote yatapotea. Kwa hiyo wako wanaofanya bila ya kujua kwa sababu ya jahali na ujinga wa yonau, na wapo wanayofanya kwa sababu ya maslahi. Kwa hiyo darasa yetu au muhadhara wetu wa leo utaishia hapa. Tunatarajia tena katika nyingine ya muhadhara kuendelea hapa ambapo tumeishia katika mwelezo ya muhadhara wetu wa leo. Kwa muda huo taruhusu masali kwa wale wenye nayo. Wanaki huna wa sallallahu alaihi wa na sallam Muhammad